صلاة والسلام على لبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد زهر Pripada uzvišenom Allahu gospodaru svih svjetova, salavate i salame. Donosimo na Allahom poslanika Muhammada, njegovu časnu porodicu i sveplemente ashaave. Nastavljamo uz Allahom pomoći da zole sa komentarom dijela tri osnovne temele. Zalateta masul, u adin u predvodnim predavanjima komentar sali prve dvije uvodne poslanice koje je spomenuo šeheh, autor Muhammed ibn Abdullu Ostala još treća, reksimo, autor je Rahimahullah prije tri temelja spomenuo tri kratke uvodne poslanice koje su veoma bitne i važne i neophodne onome koji izučava islamsko vjerovanje da ih dobro shvati i po tome radi, primjeni u praksu. Predhodile su prve dvije poslanice, a to su Al-Masaylul Arba i Al-Masaylul Salafe. Četiri pitanja koje svaki musliman dužan da nauči, spozna A to je ono što je spomenuto u suru je lasar. Znanje, rad poznanju, dava i sabor. Druga poslanica je poslancao tri pitanja. Koja su to tri pitanja? Prvo. Da nam je poslao poslanika kao milost. Da nam je poslao poslanika. Komu se bude pokoravao? Učičenje. A komu odbije pokornost, poslušnost? Učiče u vatru. Drugo pitanje. Da je zadovoljno. Da se podržuje drug. I vatru. Da se čini širko i vatru i poslanik poslanik. Mm. I treće pitanje, onaj koji se pokori poslaniku sallallahu alejhi ve I jebogazovao Ajdino Allah nije da prijateljuje sa neprijateljima poslanika dozvoljeno da prijateljuje sa onima koji su neprijatelji Allah salabu. i poslanika sallallahu. Makar bio naj rod. rod. Zatim u trećoj poslanici kaže Šeh rahimahullah Zaj Allah te pute, da mu budeš pokoran, da je han ni Hijek vjereli vrahhimima, ali ne izsa nam, to da vžarš samolahha iskramu spovedačijehu. Allah je to naredel svim sem ljudima, radi toga isporja, Kao što je kao š razvišani reka v Amerhu nato žeenne on insa in nadjahhudu. a žeaj ljude nisan so osim zato, da mu či ne i da mu če ne badt, znači da mi ska vedaju Najvažnije je da Allah naredio da obriš. A to je izdajanje obavezu i ibadatu. A najvažnije je što je zabranio širk. A to je učivanje dole molitve nekom drugom uz njega. Dokaz za to su reči iz Šurih, "La ilaha illa hu, wala tusiku bihi shay'a." Allahu božajte inače ima do širka. Kaže Šejh rahimehullah, "I'lam arshadaka Allahu li ta'atihi." Znaj, Allah te uputio, usmjerio te ka tome da mu budeš pokoran. Ono što je karakteristično za sve tri ove poslanice jeste da su započete sa riječima i'lem. Znaj. Kada kažeš nekom znaj, privučeš mu pažnju za ono što će nakon toga biti rečeno. Znaj i on onda obrati pažnju. Šta da zna? I onda mu spomeneš ono što želiš da kažeš. Dakle, vidimo da je šehr Rahimullah sve tri ove poslanice uvodne, kratke, započeo sa riječima i'lem, znaje. A znanje je osnova svakog hajra. Bez znanja nema dobra. Kao što je neznanje razlog svakog belaja i musibeta. Kaže i'lem ar šedek Allahu ni ta'atihi. Allah te usmjerio, uputio, pokazao ti put do njegove pokornosti. Rušt je potpuna razum, potpuna svijest o nečemu. Suprotno tome je maloumnost. Kažeš je ar šedek Allahu ni ta'atihi. Allah te uputio da bude svjestan, da znaš put, do njegove pokornosti. Taatihi pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa taala, da mu budeš pokoran i svojim srcem i riječima i djelima. Vidimo kako je šejh rahimehullah također i ovu poslanicu započeo sad ovom onome koji uči znanje. Allah te uputi da mu budeš pokoran. Allah ti pokazao put do njegove pokornosti. Što je kao što smo prijedo napomenuli, šejhov lep ahlak, lepa osobina u podučavanju, prenušenju znanja drugima. Čini dobro onome koga podučava sa dvije strane. Na prvom mjestu podučavate korisnom znanju, onome što ti je potrebno i dovi za tebe. Moli Allaha da te uputi da mu budeš pokoran. Znači želiti dobro u svakom slučaju. Podučavate i dovi za tebe. Što naravno je od sebe, od razloga da onaj ko čita njegovo djelo i ko sluša ovo znanje, lakše ga prihvati, lakše ga prihvati, jer kada znaš da onaj ko te podučava želiti ti dobro, želi ti hajer, voli tebi ono što voli i sebi, lakše je duši da prihvati od njega znanje, za razliku kada znaš da onaj ko te podučava ne želi ti dobro, obavijesti te o nečemu, ali znaš da ti ne želi dobro, teško je duši da prihvati od njega istinu, makar bila istina, kada znaš da je Ko te podučava ne želiti dobro. Ono što je rekao je riječ istine, ali on ne želiti dobro. I zato je od znakova potpunog imana da čovjek prihvati istinu malo od koga ona došla. Bog čega se kaže prihvati istinu malo od koga ona došla? Zato što je to teško dušano. Da prihvate istinu kada dođe od onog ko je neprijatelj. Kao što je Rasulullah s.a. nam rekao Ebu Huriri, znaš li sa kime razgovaraš posljednje tri noći? Kaže sa kime? Sa šeitanom. Kada je došao u Ramazan poznatom događaju. Kaže poz kazup okay, istino je rekao ali je lažao istino je rekao ali je lažao kada je rekao đavoluri hoćeš li me pustiti ako te podučim nečemu što ako kažeš prije spavanja neće ti moči šetan prići sve dok ne osvaneš. pa ga je podučio Ajetul kursi da onaj ko prouči ajtul kursi prije spavanja da mu šetan ne može nauditi ne može mu prići sve dok ne osvane. pa ga je pustio đavoluri šetan u ljudskom obliku u ljudskom liku kaže znaš li s kim si razgovarao pita ga poslanik samasena kaže to je bio šetan istino je rekao iako je lažao Osnovi je lažo, ali to što ti je rekao, to je istina. Prihvatio od njega. Dakle, potvrdio je, iako je šeitan došao sa istinom, potvrdio da je to istina. Zato šeha Oda Rahimahullah dovi za onog kome prenosi znanje da bi otklonio te predrasude. Da ona ko čita ne misli, on je mu nešto loše, da nema predrasuda, da nema, da mu šeitan ne dolazi sa lošim predpostavkama, mislima. Pa da bi to otklonio, dovi Allahu za njega. Allah te uputio, Allah se smilovao, Allah ti prosvjetlio put i tome slično I to je od lepih metoda u prenošenju znanja i poučavanja. Kada želiš nekoga podučiti, želiš nekome na nešto ukazati, prenijeti mu znanje, započneš sa dovom. Allah te smilovao, Allah smilovao imen ni tebi. Može ti nešto reći, možete podučiti nečemu, moći nešto sugerisati i to i slično. Šta da znamo? Kaže in al-hanifiyyah Ibrahim, an ta'budallaha mukhlishan Kaže da je hanifijet vjera Ibrahima, millat Ibrahima, alejselam. Da Obožavaš Allaha iskreno mu ispovjedajući vjeru. Da je hanifijet. Hanifijet, osnova ove riječi je al-hanef. A al-hanef u arapskom jeziku znači zakrivljenost. Ili kada se nešto nagne prema jednoj strani. I zato se za čovjeka kojem su noge uvrnute kaže al-ahnef nisu mu pravilne noge, kažu se Al-Ahnaf, kaže Al-Hanifije dakle, osnova te riječi je kada je nešto okrenuto prema drugom ili nagjeto na jednu stranu to je osnova ove riječi u arapskom jeziku a značenje ove riječi terminološko u šerijatu jeste okrenutost, usmjernost srcem, riječima i dijelima prema Teuhidu prema pokolnosti uzvišenom Allahom činjenju ibadeta Allahu Tebarak Vatana kada se neko okrene prema Teuhidu i iza leđa ostavi širk napusti širk ode skroz na drugu stranu suprotnu širku nagne se na stranu teuhida a odstupi od širka to je značenje ovje riječi to je onaj koji je usmjerio se svojim srcem i riječima i dijelima prema uzvišenom Allahu ispovjedajući mu teuhid prava vjera i zato je šijeh ovdje definisao šta je to hanifijet, millet, vjera Ibrahima kaže to je en muhne, da Allah obožavaš iskreno mu ispovjedajući vjeru. Allah te baraka wa ta'ala na više mjesta u Kur'anu naredio nam je da se ugledamo na Ibrahima alaihissalam. A Ibrahima alaihissalam je kao što ga nazivaju islamski učenjaci Imamul Hunefa. Imam pravovjerni, Imam Hanefija ali ne Hanefija u medhebu nego u aqid. Imam pravovjerni, prijedvodnik. To je najbolji poslanik I najdraži Allahov rog od ljudi nakon Muhammeda sallallahu aleyhi, Ibrahim. aleyhi wa ala Nabijina assalatu wassalam. I za njega se kaže Ebul Anbija, otac vjerovjesnik. Jer iz njegovog potomstva su nakon njega došli poslanici. Ismail, Ishaq, Jaqub, Yusuf, aleyhimu sallam. Sve do našeg poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. Či otac vjerovjesnika. I kada razmislimo o životu Ibrahima aleyhis salam, vidjet da je u praksi Pokazao šta znači tove. Šta znači odanost uzvišenom Allahu. Pokornost Allahu, Da u njegovom srcu nije bilo ni trunke širka ili nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ili da je nagjed bio prema nečemu drugom imu Allahovog zadovoljstva. Pa je polupao kipove svom narodu i bacili ga u vatru. Da bi mu Allah učinio vatru ladnom i spasonostnom. Nije mu naudila vatra. U nekim predajama Iako nije vjerodostan od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, spominje to mufessir poznati Ibn Gerir at-Taberi i Hasan al-Basri, ispran prenosi se drugi tabeina, da mu je u tom trenutku došao Djibril alejhi salam kada je bio bačen u vatro, i upitao ga imaš li kakvu potrebu o Ibrahimu. Na što mu Ibrahim alejhi salam rekao što se tebe tiče nemam nikakve potrebe, što se tebe tiče nemam nikakve potrebe od tebe, a što se tiče Allaha imam potrebu od njega. Iako je mogao da zaključi da ga je Allah poslao da mu pomogne. Ali kaže što se tebe tiče, od tebe nea ja nikakve potrebe. Samo od Allaha. Jedan događaj koji pokazuje svoju iskrenost, istinsko, iskreno ispovjedanje veri Allah. Drugi primjer, kada je Ibrahim a.s. u poznoj starosti dobio Sina Ismaila, nakon dugo godina, i kada je počeo sa njim da trčkara da hoda, Isma'il, da mu pomažu njegovim poslavama. Usnio usno da mu Allah naređuje da ga prinese kao žrtvu, Ismaila, da ga zakolji kao kurban. Pa kaže Ibrahim, alayhi salam, svom sinu Isma'ilinu: "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbuhuk, ma O sinči čuj moj, video sam usno da trajam da te zakoljem, a ti vidi šta trebaš da radiš, ili šta ti kažeš otama? Pa, pa pa mu kaže Isma'il: "Ya abati taf'al tu'mar, se teđiduni inša Allah mina sabirin. O babuka, o oče moj, radi ono što ti je naređeno. Inša Allah, naći ćeš me kao stripkog. Kaže fenama aslama, vtelu nil jebin. Kada su se pokorili, odlučili da sprovedu ono što im je Allah naredio i položio ga kao što se položi ovca kada je hoćeš zaklat. Nade inahu ayya Ibrahim, kad je صدقت الرؤيا. Mi ga dozvasmo o Ibrahime, potvrdio se. Sad, izvršio se naredu, odazvao si se se samo gospodaru. Zamsit tog iskušenja. Nakon godina i godina sabora Allah ti podari diete i ono naraste kada je naj Jel Allah ti naredi da ga zakoniš? Ispit. Ibrahim a.s. jel se predomišao? Jel dovio Allah u gospodaru? Možda nešto drugo? Možeš malo odgoditi? Daj mi drugo dijete. Nego, jedan i drugi se pokoravaju. A jedan i drugi poslanici. Pokorili se Allah. Ako treba i to, i to, u ujima Allah ćemo rati. Ali Allah mu nije to želio da sprovede, nego kao iskušenje, da bi ga odgojio. Da pokaže svoj iskreni iman. Pa kada ga je pri premi aos aklanja onda mu Allah subhanahu wa taala kaže potvrdio si narav nemoj ga klat ovo je samo bio ispit i to veliki ispit kako kaže Allah ufadainahu bi dabhin azim pa ga je Allah zamijenio sa belki kurbanom je tada se kolju kurbani kao žrtva uzvišenom Allah Ibrahim alejhi salam ko razmisti i proučava njegov život vidjet će da je u svakom trenutku bio srcem vezan za uzvišenog Allaha. Nijednog trenutka nije razmišljao osim na koji način da udovoli udovali Allah i zato nam Allah naređuje da sledimo vjeru Ibrahima alihi Da se za njim povodimo, da se na njega ugledamo. Da se na njega ugledamo. Thumma auhajna ilajka anitta bi' millete Ibrahima hanifan. Wa ma kana minal mušnikin. Zatim smo ti objavili, o Muhammeda, da slijediš millet vjeru Ibrahima. U vjerovanju da budeš iste vjere kao Ibrahima. Ne u propisima praktičnim, nego u akidi, u vjerovanju. Jer nema razlike u vjerovanju između poslanika. Vjera im je svima bila ista. Ali šarijati su bili različiti. Da slijediš millet Ibrahima, hanifan, ko je bio hanif, srcem je i riječima i dijelima je okrenut bio u potpunosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ispovjedajući mu tevhid, napustivši širk, isljedbenike širka. Kana minal On nije bio od mušrika, nije bio od mušrika, od koji su Allahu činili širk. Također kaže, tabaraka wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummetan qanitan lillah, zaista je Ibrahim bio ummet, sam je bio ummet, narod, sam je bio zajednica ili uzor drugima. Primjer, čovjek umjesto čitavog naroda, na Dunjaluku nikomu se nije odazvao u jednom trenutku, sam bio na uputi, osim njega i njegove suprugi, iluta alihissanam, ustrajan u pokornosti Allah, hanifen, kao što smo rekli, hanif, okrenut prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ispovjedajući mu tevhid. وَلَمْ يَكُمْي نَدْ مُشْرِكِينَ I nije bio od mušrika. Nije bio od mušrika. Jer mnogi prizivaju da je Ibrahim bio njihove vjere, poput krišćana i židova, koji tvrde da je Ibrahim bio, jedni govore krišćan i drugi govore jevri, da je bio na toj vjeri. Pa Allah odgovara takvima قال ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا إبراهيم ني بيو نجيداو نكريسان ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشريكين إبراهيم ني بيو نجيداو نكريسان نكو بيو حنيف مسلمان كي بيو بروفيرا سرطة مكرنود preما الله سبحانه وتعالى اسповيده الله التوحيد بيو دلеко من شركة وما كان من المشريكين ني بيو من تكوجر كاج الله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله Koje bolje vjeri od onog ko je predao svoje lice? Allah. Predao se Allah. Vohuva muhsinun i čini dobra djela, dobročinitel Vatteba'a milleta Ibrahima Hanifa. I slijedi millet Ibrahima koji je bio Hanifa. Vattehada Allahu Ibrahima Khalila. A, Ibra A Allah je uzeo Ibrahima za svog prisnog prijatelja, za minenika. Allah uzeo Ibrahima za prisnog prijatelja u značenju da je bio na najvećem stepenu ljubavi kod Allaha. Ne da Ibrahim nešto ima uz Allaha, da mu pripada nešto od gospodarstva ili božanstvenosti, nego je uzeo Ibrahima kao svog minenika, koga je volio više od drugih robova. Koje bolje vjere od onog koji slijedi vjeru Ibrahima? Znači, nije niko bolje vjere. Najbolje vjere je onaj ko slijedi vjeru Ibrahima, nisana. Ali ne, ovo što danas kažu, abrahamska vjera. Spoje između istine i zavljude. Kršćani, židovi i muslimani naprave jednu vjeru, zajedničku. Kaže, svi se vraćamo na Ibrahima, nisana. To je zavljude. Kufr, ne vjerstvo. Ibrahim nije bio ni kršćan ni židov, nego je bio musliman. Iskreno je Allah ispovjedao, vjeru inivio od mušnika on se odricao od shirka i mušnika kad kanat lakum uswatun hasanatu fi ibrahima wal ladina ma'ahu id kanu liqawmihim inna bara'a'u minkum wemima ta'budun min dunillahi bi'ima ta ibrahimu uzr ko U Ibrahimu alajihisalam i onima koji su bili sa njim vjerni od vjernika. Izqalu li qaumihim inna bura'a'u minkum. Kada su rekli svom narodu: Mi se odričemo od vas. Vomima ta'budun min. Jo donoga što vi obožavate, mimo Allaha. Kafarna bikum. Mi ne vjerujemo u vas. Za nevjerovali smo to što vi radite, u vašu vjeru lažno. Ubadaya baynana wa baynakum al'adawatu wal baghdah. Izmajuna sivas bi cheneprijatelstvo, mržnja hatta tu'minu billahi wahda ne povjeruje tu Allaha jedinak sedok ne napustite širk, između nas i vas nema ljubavi ibrahim kada je dovio Allahu i molio da oprosti njegovom ocu azaru Allah mu zabranio jer mu je obećao da će moliti Allaha za njega wa ma kana ibrahima li abeehi illa 'an maw'idatin wa'adahu iya ja. traženje oprosta ibrahima za svog oca nije bilo osim zbog obećanja kojeg mu je dao فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُّوٌ لِلَّهِ تَبَرَّ عَمِنُ A kada mu se obejalo, kada se razjasnilo da je on Allah'u neprijatel, ko otac od Ibrahima, تَبَرَّ عَمِنُ On se njega odreka. Pogledajte jačine imana Ibrahima Izato kaže zato kaže subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِلَّةِ Ibrahima إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَ Vjeru Ibrahima ne napušta onaj koje je malo uman koji nema razuma, nema pameti da što je to najbolja vera i poslanik sallallahu alaihi wa sallam Allah mu je naredio da sledi tu veru a to je tauhid kao što kaže šeikh rahimahullah an ta'bud Allah muhlesan lahuddin da Allah božavaš iskreno mu ispovedajči veru to je vera Ibrahim alaih kaže dalje šeikh wa bi dhalika amera Allah u nas to je ono što je Allah naredio svim ludima što je Allah naredio svim ljudima, da Allahu ispovedaje tauhid da samo Allah obožavaš To je taj hanifijet, pravovjernost, pravu vjeru, odricanje od širka, ispovjedanje tauhida, to je Allah naredio svim ljudima. I izbog toga ih je stvorio. To je glavni, primarni, osnovni cilj zbog kojeg je uzvišeni Allah stvorio ljude, poslao poslanike, spustio knjige i propisao sve propise. Da se Allahu čini ibadat. Kaže... Kao što je rekao Uzvišeni Allah: "Ve ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun." Ni stvorio ni džina ni ljude osim da mi čine ibadat da me obožavaju. Nisam stvorio ni džinne, ni ljude. Osim da mi čine i badat. Vidimo ovdje potvrda je došla nakon negacije. Da bi se ukazalo na bitnost onoga što je potvrđeno. Jer nije to kada kaže stvorio sam džinne i ljude da me obožavaju, što može da podrazumijeva i nešto drugo. Kao kada kažeš rekao sam ti da odeš onu tamo sobu. Što može obuhvatati da odeš i sjedneš tamo, da odeš da se napiješ vode, da odeš da spavaš, da se presvučeš, Razne stvari. Kada mu kažeš, rekao sam ti da odeš u onu sobu, ali kada mu kažeš, nemoj ići u onu sobu osim da spavaš, onda si mu već, već si ga ograničio. Šta da radi tamo u sobi? Kada bi, da je Allah rekao ovo majtu, stvorio sam džine i ljude da me obožavaju, moguće je da ima i drugi cilj. Ali kada, kada kaže, nisam stvorio džine i ljude osim da me obožavaju, što ime ograničava Svrhu cilj njihovog stvaranja samo na ibadet. I ovdje se misli na ibadet šerijatski, to je spokornost Allahu koja je plod čovjekovog slobodnog izbora. A pored tog ibadeta ima i kosmološki sveobuhvatni ibadet, robovanje Allahu. Iz čijeg okvira jedno stvorenje Allahova ne izlazi. A to je da smo mi svi, bilo nam drago ili ne, Allahu Akbar. In kullu fi samawati wal ardi illa ata ar Nema nikoga na nebesima i na zemlji a da neće će doći pred Allaha kao rob. Sve što je Allah stvorio, robovi Allah. Svaki čovjek, svaki džin, svaki šejda, svi smo mi robovi Allah, jer smo pod njegovom влаšću, onda se stvorimo. Živimo na njegovoj zemlji i pod njegovim nebesima. Dakle mi smo svi robovi Allahovi. Milom ili sino, Htijeli priznati ili ne. Prihvatali to ili ne prihvatali. To je općento značenje robovanja Allahu. I onaj koji nepokoran, koji ne priznaje Allaha, on je njegov rob. Jer ga je Allah stvorio. I Allah će mu uzeti dušu kada bude želio. I pred Allahom će polagati račun. Ali posebno značenje robovanja Allahu je robovanje koje je samovoljno. Robovanje koje je izbor. A to je onaj ko robuje Allahu subhanahu wa ta'ala iz ljubavi prema njemu i pokornosti i poniznosti, potpune predavnosti pred Allahom subhanahu wa ta'ala. To je rob kojem je robovanje počast. I ovdje u ovom ajtu kaže Allah subhanahu wa ta'ala nisam stvorio ni džinde ni ljude osim da me obožavaju, da mi čine ibadet, da budu moji robovi. Misli se na koju od, od ove dvije vrste ibadet? Posebnu ili općenitu? Misli se na posebnu? Ne kao što kažu filozofi i mnogi njihovi potomci od islamskih, takozvani islamskih apologetičara, koji su upali u sumnju zbog ovog ajeta koji su u svoju vjeru, koju ne razumijevao ispravno i u osnovu. Kaže, kako je Allah rekao da nije stvorio ni džinne ni ljude, osim da mu čine ibadet, kad na dunjalku većina ljudi ne čini Allaho ibadet? Znači, supropno ono što je Allah rekao, Kur'anska ajat nije istina. Pogledajte, do koje mjere je čovekov razum za strani, kada su udali od uputi od Kur'ana i sunnata. Nisu razumjeli ajat. Nije Allah rekao u ovom ajtu, nisam stvorio ni džinne, ni ljude, osim da budu robovi, ili stvorio sam ih i moraju biti moji robovi, nego sam im stvorio da bi mi činili ibadet. Hoće li oni činiti ibadet ili neće, to je Allah njima ostavio na izbor. I na osnovu toga će ih obračunavati na sudnjem danu. Ali to je svrha. Neko od Allahovi robova dokučuje tu svrhu i primijenio je u svom životu, a neko je se udalio od Allaha. Krenuo drugim put. Ovdje su džinni u ovom ajetu spomenuti prije ljudi, po nekim ufesirima zato što su stvoreni prije ljudi, a po drugima zato što su džinni svijet. Da bi Allah ukazao na to da džinni, iako ih ne vidimo, su obavezani obavezama kao i mi. Pa je sprvo spomenuo džinne. Ne mojete misliti da je Allah stvorio džinne uzaludno, bez ikakve svrhe. Ne, ne. I njih je stvorio zbog ibadeta. I njima je naredio namaz, i njima je naredio post, i njima je naredio hađi i ostale ibadeta. Iako ih mi ne vidimo, a oni nas vide. I poslanik koji je došao nama, i njima je poslanik alih salatu usala. Znači nije stvorio Allah subhanahu wa ta'ala ni džinne ni nas ljude osim da mu činimo ibadat. To je suština. Osnovni cilj. Sve ostalo što je Allah stvorio I nam je propisao, sve u tom kontekstu. Zbog toga. Sve što je Allah stvorio što je propisao od propisa, sve je u cilju ostvarenja ovoga. A to je ibadet. Sve propise, kada razmislim o njima, propisani su zbog ostvarenja ovog robovanja. Allah što je tada u strani robova. Namaz, po, zekat, hajj. Sve ostalo. Šta više kako kažu pojedini islamski učenjaci poput imama Ibn Al-Qa'yima. Svaka Kur'anska sura upućuje na Tauhid. Svaka Kur'anska sura upućuje na Tauhid. Šta više kaže svaki Kur'anski ajed upućuje na Tauhid. Direktno ili indirektno. Svaki Kur'anski ajed upućuje na Tauhid. Bilo direktno ili indirektno. Svaki propis. Sve što je Allah objavio u Kur'anu. To upućuje na Tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tauhid. Ar-Rahman ar svaki rahim Zato kaže ovdje, šeheh dalje, Wa na kaže, značenje ovog dijela ajeta, da mi čine ibadat, da me obožavaju, to znači i da mi ispovjedaju tauhid. Da mi ispovjedaju tauhid. A tauhid, šta je tauhid? Tauhid je izvedenica iz arapskog glagola vahada i vahidu, infinitiv, glagolska imenica. Tauhid, tauhid, od glagola, wahada <coughs> yuwahhidu što znači činiti nešto jednim činiti nešto jednim pa tauhid znači činiti Allaha jednim učiniti da Allah bude jedan ispovijedati Allahu jednoć u svemu što je od njegovih prava prema nama kao što kaže imam ibn kayyim svoj poznatoj nuni fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni sabil alhaq wal kaže jednom budi jedan Na jednom. Jednom budi jedan na jednom. Šta znači to? Jednom gospodaru budi jedan rob. Na jednom, to jest na jednom putu. ani Time podrazumijeva mislim na put istine imana. Jednom gospodaru budi rob jedan. Nemoj obožavati više gospodara. Nemoj biti rob i Allahom i drugom ima Allahom. Nego budi samo Allahom rob. Na pravom, jednom, ispravnom. a To je put Allahom poslanika. Dakle, Tauhid znači ispovjedan jednoći Allah u njegovom gospodarstvu, u njegovoj božanstvenosti i u njegovoj lijepim imenima i svoj. I to nas odvodi do podijelja Tauhida, a to je da izučavajući Kur'anske ajete i haditha Allahoposlanika sallallahu alaihi wasallam možemo zaključiti da se Tauhid o kojem govorimo dijeli na tri vrste. Prva vrsta je Tauhid rububije, Tauhid rububije a to je ispovjedanje jednoće Allahu u njegovom gospodarsu, što zasobom sobom povlači vjerovanje, čvrsto vjerovanje srcem i očitovanje riječima i rad potom u praksi da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini istinski stvoritelj svega što postoji. Nema drugog pravog istinskog stvoritelja osim njega. I da je Allah jedini istinski vladar svega što postoji nema istinskog vladara mimo njega. I da Allah je jedini istinski upravlja svime što postoji, nema ono koji upravlja njegovim stvarima mimo njega. Sva ostala svojstva Allahovog gospodarstva vraćaju se na ova tri stvaranje, vlast i upravljanje. Kao na primjer risk, obskrba. Da je Allah onaj koji obskrbitelj. To se vraća na sva tri svojstva. Da je Allah stvoritelj, on stvara obskrbu. Da on vlada vlasnik Risk je njegov last i da on upravlja, tebi usmjeruje taj risk. Zatim, druga vrsta tauhida je tauhid uluhije ili tauhid ilahije. A to je ispovjedanje jednoće Allahu u njegovoj božanstvenosti. To jest da je Allah jedini istinski Bog. Jedini istinski Bog kojeg je obaveza obožavati, njemu robovati činiti mu ibadat. Nema istinskog božanstva mimo njega. Ili da bude jasnije, to je ispovjedanje jednoći Allahu u činjenju ibadeta, da se ne smije činiti ibadet nikom drugom mimo njega, bilo koja vrsta ibadeta. Ni najmanje vidi ibadeta ne smije se usmjeriti nikom drugom mimo njega. I treća vrsta tauhida je tauhid al-asmai was-sifat. Ispovijedanje Allahove jednoće u njegovim lijepim imenima i njegovim uzvištenim svojstvima, kojima je sebe opisao u Kur'anu i kojima ga je nazvao i opisao njegov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Allah, te baraka wa ta'ala, ima lijepa imena, koja dolikuju samo njemu. Ima svojstva, atribute, koji dolikuju samo njemu. Sve ono što je Allah spomenuo od toga u Kur'anu, ili poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, u sunnetu, obaveza nam je da u to vjerujemo. I da Allaha sub'hanu wa ta' ne poistovječujemo sa drugima ili da išta od tih lijepih imena i uzvišenih svojstava uspjedimo nekom drugom ili nekog drugog opišemo ili nazovemo tima to je tauhid vjerujemo u sva Allahova lepa imena i uzvišena svojstva bez tahrifa bez izokretanja značenja toga i bez taatila bez negacije, bez negiranja značenja toga kada Allah kaže ruka to je ruka Ruka nije moć. Ne smijemo izokretat, niti smijemo negirat. I bez temsila, a to je da Allaha poredimo sa drugim stvorenjima. Da Allaha poredimo sa drugim stvorenjima. Ili poistovječujemo. Da kažemo, ova ruka je poput Allahove ruke. Na udubila. Svejedno rekli, ista kao Allahova ruka ili slična Allahove ruci. Jedno i drugo je zabranje. Poređenje ili poistovječivanje. Jedno i drugo je zabranje. Nego... Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao Njemu ništa nije nalik, ništa nije kao on. On je onaj koji sve čuje i sve vidi. Znači negiramo Allah subhanahu wa ta'ala slično sa njegovim stvorenima ali to nas ne smije odvesti da negiramo Allahova svojstva. Nego kažemo Allah je sebe opisao svojstvima savršenstva i potpunosti onako kako njemu dolikuje kako dolikuje njegovoj potpunosti veličanstvu uzvišenosti. Vjerujemo U ta svojstva onako kako doliku je Allah. Kažemo, kao na primjer, Allah ima ruku. Vjerujemo da Allah ima dvije ruke. Kakve su te ruke? Allah zna. Jel' Allah ima ruke? Ima. Kakve su ruke? Ne znamo. Naš razum ne može to pojmiti. Šta znači ruka? Značenje ruke je poznato. Ruka nije vid. Znamo što znači ruka u jeziku. Ali kakva je ta ruka? Dakle, vjerujemo bez negacije. Potvrđujemo bez poisto vječivanja. I negiramo sličnost Allahu bez negiranja. Kada potvrđujemo Allahovo svojstvo, to nas ne smije odvesti do poređenja Allaha sa drugima i poisto vječivanja. Kada negiramo sličnost Allaha sa njegovim stvorenjima, ne smije nas to odvesti do negiranja tog svojstva u potpunosti. Nego sredina između te dvije krajnosti. Vjerujemo Allahova svojstva, onako kako dolikuje Allah. Kažemo, Allahova ruka je onakva kakva dolikuje uzvišenom Allahu. A naša ruka je onakva kakva doliko je nama. Allah je potpun, mi smo nepotpunni. Allah je savršen, mi smo nesavršeni. Slabašni. Može li da bude ruka slabašnog roba poput ruka gospodara svih svjetlom? Allahu pripada najbolji primjer. jeli isto ruka od muhe i ruka od slona? Jedno i drugo je ruka. Ali je razlika kao razlika između neba i zemlje. Kakva da tek razlika između Allahu i svojstava i svojstava ljudi? Dakle, vjerujemo i spovjedamo Allahu jednoću u svemu tome da je Allah jedini kome dolikuju ta svojstva i ta lepa imena. To su tri vrste tauhida. Kako kaže šejh, "Wa ma'na ya'budun yu'hidun." Značenje riječi "ya'budun da Allah učini ibadat" jeste da mu ispovjedaju tauhid, da mu ispovjedaju tauhid. Molim Allah subhanahu wa da nas učini od onih koji ispovjedaju Allah subhanahu wa ta istinski tauhid svojim srcima i svojim riječima i svojim dijelima i molimo ga da nas sačuva onoga što je suprotno te Uhidu, a to je širk velikog i malog i svakog vida širka koji je nama poznat koji nam nije poznat i da nas učini od onih koji su sljedbenici milleta vjere Ibrahima alaih i salam koji nije bio od mušnika Allah najbolje zna i salavate i salama donosimo Allaho poslanika Muhammeda, njegovu častnu porodicu i sve plemenite ashabe.